la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul C012. Aceste programe sunt alcătuite dintr-un mănânchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Nicuriță. La momentul potrivit, această lucrare a fost prelucrată în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de lecțiuni a 30 de minute care se pretează transmiterilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C012 va debuta cu citirea versetului 27 de la 1-a epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, căruia-i vom da citire în curând, urmată de meditația însoțitoare, numai înainte însă de a da citire unui paragraf din Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul 1, Aparținătoare preotului profesor Dumitru Stăniloae, carte tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ediția a treia, publicată de Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române la București în 2003. În prefața semnată de arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Teoctist, citim Adevărul pe care îl proclamă fiecare pagină a acestei cărți este cel evanghelic, și anume, Dumnezeu poate și trebuie să fie cunoscut prin și în Hristos de către fiecare făptură omenească. Fără această cunoștință existența cu sens și înveșnicirea fericită fiind cu totul imposibile după cum citim la Evanghelia cea după Ioan capitolul 13 cu versetul 3. Cunoașterea tainică a lui Dumnezeu nu este însă condiționată de ascuțimea intelectuală. În ortodoxie, teologia desfătătoare a celor mai subțiri minți, de desăvârșit cu cea de rostire simplă a celor care au ales să ia prin asalt împărăția cerurilor. Pe pagina următoare citim apoi căci sfânta treime fiind structura supremei iubiri, lumea cadar. Omul și răscumpărarea acesteia, prin jertfa de pe cruce, după căderea în păcat, ca și perspectiva în Dumnezeierii lui nesfârșite, nu puteau fi decât opera unei supreme și a tot puternice iubiri încheiat citatul. Invit pe toți ascultătorii acestor gânduri să ia aminte la faptul că aici avem cuvântul lui Dumnezeu explicat de acela care a fost supranumit steaua teologilor ortodoxi ai secolului XX, profesor dr. Dumitru Stăniloae, cu o prefață semnată de cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române la vremea aceea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Teoctist. Dragii mei ascultători, oricât de adevărat este că Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu, nu are nevoie să fie confirmat de noi oamenii, trebuie să luăm aminte că atunci când Cuvântul acesta al lui Dumnezeu este ridicat la adevărata lui valoare și înălțime ca fiind cuvântul dumnezeirii de către cei care sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu pentru creștinătatea ortodoxă din sânul națiunii noastre, așadar câtă vreme acest cuvânt este ridicat acolo unde trebuie să fie, trebuie să dăm o atenție deosebită îndoită acestor explicații care ne vin după cum a rânduit Dumnezeu din partea lui Dumnezeu pe căile acestea. Așadar, iubiții mei ascultători, Dumnezeu poate și trebuie să fie cunoscut prin și în Hristos și, luați aminte, de către fiecare făptură omenească. Deci fiecare făptură omenească, în mod strict personal, trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu prin și în Hristos. Fiind făcuți după chipul și asemănarea Lui cu voința liberă, Dumnezeu ne respectă voința fiecăruia și fiecare în parte, în deplină conștiență a facultăților sale, trebuie să facă această alegere dacă vrea cu adevărat să fie la locul cu verdeață. Nu poate nimeni să aleagă în locul meu, după cum nu poate nimeni să mănânce în locul meu. În anul 1987, una din fetele lui tata, are tata 5 fete, se trăiască multe înainte, mulțumesc frumos la fel și dumneavoastră, deci în anul acela 1987, a 5 -a dintre fete a fost diagnosticată cu leucemie. Mulțumesc lui Dumnezeu, toate au decurs bine, în final s-a vindecat complet, anul acesta va împlini 25 de ani, dacă mai dă Dumnezeu zile până în 12 decembrie, este în afara oricărui pericol, atât cât pot oamenii să spună. Ceea ce vreau să vă spun împărtășind vă această experiență, are de a face cu perioada de tratament, care a durat 2 ani și jumătate aproape 3 în timpul acesta, mai ales la perioada de început când făcea chimoterapie cu razele acelea, una dintre efectele tare neplăcute consta în aceea că îi lua pofta de mâncare. Atât de mult am avut probleme cu pofta ei de mâncare, în ultima vreme m-am decis să merg prin oraș și să iau restaurantele la rând. Care îmi spunea ea, la acela mergeam, comandam tot ceea ce dorea, dar când era să mănânce îmi spunea că nu poate, tăticule spunea, nu pot, îmi vine să vomit. Și sigur că nu puteam să o osilesc. Cât de mult doream să o fac să mănânce, cât de mult aș fi vrut să mănânc eu în locul ei, dar asta nu se putea. Ea nu se putea hrăni decât atât cu ceea ce mânca ea singură. Oricât de mult aș fi dorit eu să fac lucrul acesta în locul ei, chiar dacă ar fi fost amenințată cu moartea, dacă nu mănâncă, eu tot n-aș fi putut să mănânc în locul ei și eu pot să mănânc numai pentru mine și ea singură trebuia să mănânce pentru ea. Tot cam așa stau lucrurile, o asemănare destul de slabă, dar ne ajută cumva să înțelegem și când este vorba de mântuire. Domnul Dumnezeu ne-a pregătit mântuirea, a făcut tot ce a ținut de El. În Domnul Isus Hristos ne-a asigurat tot ce ne trebuie ca să putem fi la locul cu verdeață. Dar ascultați! În locul nostru el nu poate să aleagă după cum eu n-am putut să mănânc în locul fetiței mele. Așa arându rânduit el. Ne-a făcut oameni cu voința liberă și trebuie ca noi să fim aceia care întindem mâna credinței, mâna credinței este tot de la el și primim jertfa Domnului Iisus ca făcut în locul nostru, după aceea prin sălășluirea Duhului Său cel Sfânt vom putea să ajungem la locul cu verdeață. Dragii mei, să fim cu foarte multă luare aminte la îndemnurile care ni se dau din partea ale aceste înalte fețe bisericești și anume, ne face cunoscut că noi trebuie să acționăm și așa cum am arătat deja de către fiecare persoană omenească. Și să nu uităm, ni s-a spus aici că Dumnezeu nu poate fi cunoscut prin nimic, ci prin și în Cristos. Adevăratul credincios ortodox care respectă dreptarul credinței sale Scriptura, adevăratul credincios ortodox român care se supune și ia aminte la învățăturile celor mai înalte autorități ale Bisericii Române, va lua aminte la aceste îndemnuri și dacă până acum n-a făcut lucrul acesta, va începe chiar din clipa aceasta să facă ceea ce trebuie să facă el și anume să-l cunoască pe Dumnezeu prin... Și în Hristos, tocmai în sprijinul acelora care vor să facă lucrul acesta, programele de radio ale acestei emisiuni, ale emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, sunt un instrument deosebit de bun în aceea că se ocupă cu propovăduirea exact cuvântului acesteia al Domnului Isus Hristos din Noul Testament, explicând atât cât au putut fiecare verset în parte. Și pentru că a venit vorba despre explicațiile versetelor, aducem aminte din nou, cum am spus de multe ori, lucrurile pe care le-am spus și nu au un suport neapărat în Sfânta Scriptură să fie lăsate deoparte, iar explicațiile care le aducem și meditațiile de față care se întemeiază pe Sfânta Scriptură să fie luate de grabă și aplicate vieții fiecăruia în parte, a fiecăruia care vrea să ajungă la locul cu verdeață La locul cu verdeață așadar Nu se ajunge prin ceea ce spune un om Lui Dumnezeu când ajungem în patru scânduri Ci la locul cu verdeață trebuie să te duci singur Atâta timp cât te ești în viață Dacă faci ceea ce ne spune cuvântul Și ceea ce am fost învățați și astăzi De aceste două autorități supreme Ale Bisericii Ortodoxe Române și anume tu singur să te duci, să te străduiești, să-L cunoști pe Hristos și prin Hristos să împlinești tot cuvântul Lui. Doamne Dumnezeule Tată, ceresc mulțumim pentru cuvântul Tău cel scris pe care ne l-ai lăsat. Mulțumim pentru Duhul Sfânt prin care ne-l și îl împuternicești, mulțumim și pentru cei care îl propovăduiesc așa cum este. Te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestor gânduri care ne stau în față, luminând pe fiecare ascultător cu privire la singura modalitate de a ajunge în cerul pe care l-am pierdut și anume prin cunoașterea, Domnului Iisus Hristos. Fărucul acesta te rugăm din dragoste pentru numele Domnului Iisus Hristos și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. Grăbește timpul ca un nor de nimeni nu oprit și anii tăi se duc în spor să-i în infinit, în grabă trece viața ta și ziua ta s dus. Deci vină azi în plină zi la crucea lui Iisus, la crucea lui Isus Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, să deschidem Cartea Sfântă la întâia Epistola lui Corinteni, capitolul 1 și să dăm citire versetului 20 și 7. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Să știți că marea deosebire dintre Dumnezeu și om, dintre împărăția lui Dumnezeu și împărăția lumii, se arată și în felul deosebit de a gândi și de a lucra al omului. El ține seama de ceea ce este mare, puternic, ales, înțelept. El alege pe cel sănătos și voinic și rămâne cu el. Astfel de gândire este găsită dreaptă de toți oamenii. Dumnezeu însă gândește și lucrează altfel. Ceea ce omul nu bagă în seamă și consideră ca fără pret, aceea este prețuit înaintea lui Dumnezeu. Alcătuirea adunării lui Dumnezeu dovedește acest lucru. Ceea ce este fără însemnătate după măsura omenească, aceea duce el prin harul lui la o țintă măreață. El face din cei slabi copiai săi și îi face tari în credință și iubire. Această alegere a lui Dumnezeu face de rușine orice laudă a omului. Dumnezeu lasă deoparte orice izbește privirea omului și alege, după harul său, pe cei care n-au nimic deosebit în ei înșiși. Sfânta Carte este plină de exemple în prevința aceasta. Spre exemplu, a ales pe David cel Mic, ca să biruiască pe uriașul Goliat; A ales pe plugarul Elisei, ca să țină făclea lui Dumnezeu în mijlocul unui popor în care erau atâția cărturari. A ales Betraemul, una din cele mai nensemnate cetăți din Iuda, înaintea cetăților cu vază, ca să dea lumii pe Domnul Isus Mântuitorul. Da, Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Un capitan american a vizitat odată insulele Fiji. când a ajuns la țărm și a înarmat oamenii pentru a înfrunta la nevoie orice primejdie. A rămas însă foarte mirat când căpetenia tribului de acolo i-a vorbit în limba engleză și a spus că el și oamenii lui au devenit creștini datorită misionarilor. Căpetenia l-a poftit la masă și după ce au sfârșit de mâncat, capitanul a fost rugat să le rămânească ceva din scriptură și apoi să se roage împreună. Capitanul a fost nevoit atunci să-și recunoască neputința de a face acest lucru și să recunoască de asemenea faptul că în viața lui nu s-a rugat niciodată. Atunci s-a rugat stăpânul casei și în rugăciunea lui n-a uitat nici pe musafirul alb, dar nepocăit. Capitanul acela s-a întors la Dumnezeu prin acest șef de trib și a ajuns vestitor al Evangheliei, deci misionar între păgânii. Cât de uimit va fi rămas acel căpitan și cât de rușinat când i s-a cerut să facă un lucru așa de ușor pentru orice credincios. Putem fi siguri că de atunci încolo n-a mai disprețuit pe niciun om și nu l-a mai privit de sus. Câte suflete alese sunt între credincioși care fac de rușine pe învățații necredincioși. Zice o veche carte Pacia Tantra. Cel de rând poate deveni un om de frunte dacă servește pe rege, iar cel de frunte poate să ajungă un om de rând dacă nu vrea să-l servească. Plăcerea lui Dumnezeu este să ne facă pe noi cei slabi și ticăloși, asemenea lui, dacă ne lepădăm de ceea ce suntem noi în noi înșine și ne alipim numai de el. Nu suntem atât de slabi cât ar trebui să fim ca să ne poată face El tari în Dumnezeu. El numai acolo lucrează unde nu mai lucrăm noi și numai acolo dă tărie și biruință unde vede cu adevărat slăbiciune. Cu cât suntem mai slabi în omul cel vechi, devenim mai tari în omul cel nou. Dumnezeu a ales deci lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. În organizația aceea foarte vestită, Armata Mântuirii, o organizație creștină din apus, sunt puși la muncă imediat toți noi convertiți, adică cei slabi în ceea ce privește credința și cunoștința. E o metodă interesantă care dă rezultate frumoase. O tânără fată, întoarsă de curând de la Dumnezeu, depunea mărturie pentru Domnul Isus. Unul din cei care o ascultau i-au spus, Ce poate să știe o fată ignorantă despre religie? Eu știu mai mult decât dumneata. Știu să spun rugăciunea domnească, tatăl nostru, în limba latină." Ba, eu știu mai mult," răspunse fata. Eu știu să spun în limba mea engleză că Domnul Isus m-a mântuit." Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii?" ca să facă de rușine pe cele tari. Dragul meu, ai devenit tu slab cu adevărat ca să te poată întări Dumnezeu? Harul lui se arată în slăbiciune, cum scrie la 2 Corinteni 12,9. Te-ai lepădat cu adevărat de tine ca să fii umplut cu ceea ce este Dumnezeu? Iată întrebări care cer un răspuns și de care atârnă viața și fericirea veșnică. Iar lucrul acesta se face, așa cum am amintit și la început, în și prin Hristos. Adică renunți la tot ceea ce știi tu, la tot ceea ce se pare că ai putea să faci tu, la tot ceea ce crezi că ar putea face alții pentru tine, la orice și primești pe Domnul Iisus Hristos prin pocăință, Apoi, primind Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, El este acela care te întărește. Te întărește însă numai după ce ți-ai văzut atât de multă slăbiciune și recunoști că Doamne Iisuse nu pot să fac nimic prin mine însumi, de aceea te rog, vino și în viața mea, umplemă cu tine. Atunci când te faci atât de slab încât renunți la tot ce știi tu că ai putea face, la tot ce te învață datinile și tradițiile omenești, când ai ajuns la punctul acesta de slăbiciune totală, când ai ajuns să înțelegi ce au spus și aceste două autorități mari ale Bisericii Române, că în și prin Hristos trebuie, abia atunci te umple și te întărește Dumnezeu. Bine, cuvântează, Doamne, pe toți cei ce ascult aceste gânduri, ca să înțeleagă adevărul Tău și să se hotărească să se facă slabi, atât de slabi, încât să-L primească pe Domnul Isus Hristos, prin care să-i întărești, Doamne, pentru slava Ta. Amin. Iată ce ne înștiințează mai departe Dumnezeu cu privire la același gând în versetul 28 de la 1 Corinteni, capitolul 1. Citesc. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, băncă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. În aceste versete, 27 și 28, se amintește de trei ori cuvântul ales, arătând prin aceasta harul în toată splendoarea sa. Toți oamenii sunt la fel în fața lui Dumnezeu, adică păcătoși. Toate calitățile naturale sau ranguri pe care le are păcătosul nu au nicio valoare când e vorba de mântuirea lui sau de lucrarea Evangheliei. Dumnezeu a ales lucrurile nebuni ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte, a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite. De ce oare a ales Dumnezeu această cale? Are el ceva împotriva înțelepciunii și tăriei? O, nu, nu, nu-i vorba de așa ceva. El vrea să facă de rușine numai lucrările păcatului, pentru ca omul păcătos să nu se laude. Când Dumnezeu pune temeria noii creațiuni a omului cel nou, cum scrie la 2 Corinteni 5, 17, nu ia nimic din ceea ce este vechi. El face totul de la început nou, de aceea are nevoie de spațiu liber, adică alege ceea ce nu este, ca să-și poată începe lucrarea sa nouă a lucrurilor care sunt. Celor ce vor să-l urmeze, Domnul Isus le cere lepădarea de sine, adică golirea de tot ceea ce sunt ei, ca o condiție principală a lucrării ce urmează să se facă în ei, nașterea din nou. Numai spațiul liber din noi este folositor în lucrarea lui Dumnezeu, după cum într-o casă, numai spațiul liber este folosit de om. Sfântul Marcu Ascetul spunea că ceea ce e casa văzută pentru aerul obișnuit, aceea este mintea rațională pentru harul dumnezeesc. Cu cât scoți mai mult materia afară, cu atât năvărește el înăuntru și cu cât o pe aceasta mai înăuntru, cu atât mai mult se retrage harul. Filozoful chinez spune că din lut se fac vase, iar folosirea vaselor depinde de golul din ele. Se deschid uși și ferestre pentru a face o casă, iar folosirea caselor depinde de golul din ele. Iată ce înseamnă folosul ființei și utilitatea neființei. Cei ce nu sunt, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, sunt toți cei care nu mai înseamnă nimic pentru lumea asta. Dumnezeu a ales lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt. Cu cât suntem mai smeriți, cu cât. Nu existăm ca eu vechi, cu atât Dumnezeu ne folosește mai bine în lucrarea sa. De fapt, numai în starea aceasta ne folosește. Numai cei care nu mai sunt pentru lumea aceasta și pentru păcat, sunt pentru Dumnezeu și pot nimici lucrările diavolului. Vrem să fim aleși de Dumnezeu? Atunci trebuie să ne supunem condițiilor puse de El. Și cum putem să ne supunem condițiilor puse de el? Numai primind crucea. Așa a fost și cazul Domnului Isus Hristos. În Ioan, capitolul 5, versetul 19, el spune: Nu pot face nimic de la mine însumi, deci el s-a desfințat pe sine. Totalmente în fața lui Dumnezeu, lepădându-se de sine însuși și a lăsat ca Dumnezeu să fie totul în el. Iată ce spune un om al lui Dumnezeu. Crucea este cel mai mare tăvăluc din univers. El reduce la zero pe fiecare din noi. Ea dăruiește omenirii întregi un început nou. Deosebirea între un credincios care crește repede și cel care înaintează încet, Constân aceea că primul nu și pune încrederea și nici nu ascultă de nimic din ceea ce are din fire din natură. Aceste spuse aparțin lui Wașmanii. Nee. La 2 Petru 1 cu 10, apostolul spune că ne întărim chemarea și alegerea noastră. Cum facem lucrul acesta? Numai când nu mai existăm ca eu ca fire veche. Locul eu este crucea. Zilnic să-l ținem aici ca să nu ne încurce în trăirea vieții celei noi în Hristos și să nu ne pună piedici în lucrarea cea sfântă de mărturisire a Evangheliei. Mai aducem câteva lămuriri scurte, tot cu privire la purtarea crucii. Deci, Domnul Iisus Hristos ne-a arătat, El este exemplul nostru și nu numai exemplu, ci și împlinitorul prin Duhul Sfânt a ceea ce ne arată. El ne arată ce înseamnă pocăință, adică purtarea crucii. Asta înseamnă a te desființa pe tine când este vorba despre lucrurile lui Dumnezeu, a pune punct la tot ceea ce știi, la tot ceea ce ești, la tot ceea ce poți și să asculți desăvârșit numai și numai de Dumnezeu. Doar am amintit cu un minut în urmă că Domnul Isus Hristos spune, eu nu fac nimic de la mine însumi. Vedeți dumneavoastră, el era om din om adevărat și fără păcat și totuși n-a făcut nimic de la sine însuși. S-a lepădat numai de lucruri bune pentru ca să-mi arate mie și dumitale că trebuie să ne lepădăm de tot ce avem în noi, chiar dacă avem și noi ceva bun și de acelea să ne lepădăm căci, dacă nu ne lepădăm, nu ajungem buni pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, Domnul Dumnezeu să binecuvânteze ascultarea acestor gânduri minunate și să ne arate că numai prin și în Hristos Așa cum a spus preot profesor dr. Dumitru Stăniloae și în alt preasfinția sa Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, numai în și prin Hristos putem să ne căpătăm mântuirea. Iar aceasta se face pe calea lepădării de noi înșine, la fel ca și înainte mergătorul nostru Iisus Hristos. Cuprile privilegiul acesta ducem la cunoștință încheierea programului C012 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca toți să ajungem neputincioși, să ne vedem neputincioși în noi înșine și să primim Harul Lui Dumnezeu, unii pentru a fi mântuiți, alții care suntem mântuiți, să mergem prin Harul acesta, prin Domnul Isus Hristos, pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Iisus venit, al meu suflet am mântuit și din rușine și tăcat, Iisus mai cei soți al meu suflet am meu ței și din rășini mă și focă